і для справ дрібних відповідно остінювався і склад суду, ширший у першому випадку і менший у другому. Сотенні суди тепер також мали бути колегіальні. Так само реформувалися на колегіальні сільські суди. Рішення мали виносити за судовими статутами Водилася апеляція. Останній пункт інструкції вводив обов'язковість формальних купчих, духовниць та інших документів. Правні книги, якими користувалися в Україні, зведено в один кодекс, який було перекладено російською мовою, бо росіяни української мови не розуміли. Для цього скликано комісію. За час правління апостола зведення прав, за якими судився малоросійський народ, не було завершено. Звід і переклад закінчили аж у 1743 році. Фізичне винищення козаків, почате Петром І, дальні походи, канальна робота, продовжилося і за апостола. Але цього разу будувалася українська оборонна лінія для убезпечення від кримських татар. Щороку гнали сюди з усіх полків 10 тисяч козаків і 10 тисяч посполитих. І тут, як пише автор історії русів, немало українців поклали свої голови і кістки. Козаки змушені були взяти участь у російсько-польській війні 1733 року, яка велася за польський престол. Сюди пішло 20 тисяч козаків. Апостол сприяв тому, щоб запорозці повернулися на місця свого постійного пробування. Ця справа виявилася затяжною, і гетьман скоро від неї відійшов. Зрештою всі клопоти, гризоти змагання швидко підірвали його силу і навесні 1733 року його паралізувало, а в січні 1734 року Гетьман помер і був похований у любих йому сорочинцях. Ховали його пишно. Загалом Апостол був переконаним автономістом-державником російської орієнтації, з якої тільки раз коротко тривало схитнувся. Був він людиною практичною, обережною, мав дар військового провідника і доброго адміністратора. Любив Україну, але... Позбутися за для неї маєтків чи титулів, як це вчинили Мазепа та Орлик, не міг і не бажав. Через це його патріотизм цілком пристосуванський, тобто він лише прагнув зберегти автономію України, настільки то було в його часі і можливо. Спершу його гетьманська діяльність енергійна, він щиро прагне повернути своєму народові його права, береться за упорядкування державного управління, але зустрівшись із непробивним муром російської експансивності, не починає, як і у попередник Полуботко, прямої боротьби, а поступово від справ відступає, покірно схиляється перед обставинами і доходить до повної апатії. Тобто його позиція це національна самооборона в легальних межах, а мета втримати хоч би ті права і свободи, які українці ще мали. Але встояти в боротьбі з драконом Півночі він не міг, бо не мав до того ані сили, ані засобів. Отже, боротьбу він вів, як то кажуть, на внутрішньому фронті. Своїми зусиллями зумів тільки частково реанімувати козацьку державу, але вже під кінець життя мав змогу побачити, що втриматися в Україні не вдасться, сили були нерівні. Тоді прийшли апатія і вичерпання, тоді й почали насідати на нього хвороби, і аж таки завдали рішучу удару. Із пащі дракона йшли в Україну нові нові полчища нещадимих і неспинних завойовників, щоб убити дорешті її волю і знищити державу, яка вже не мала повітря, щоб дихати. Ця держава ще за інерцію протримається 20 років і впаде надовго, а її освічені сини скинуть козацькі кунтуші і одягнуть імперські російські мундири, хоч не раз і не в одного під тим мундиром хвилюватиметься і битиметься живе українське серце. Гетман Кирило Розумовський та кінець козацької держави. 16 років між гетманством в Україні, тобто 1734-1750 роки, були часом досить сумним для України. Після смерті Данила Апостола Російська імператриця Анна Іванівна грамотою від 31 січня 1734 року звеліла бути до вибрання нового гетьмана на гетьманщині правлінню шести членів. Очолювали його російський князь Олексій Шаховський та генеральний обозний Яків Лисогуб. Входили сюди росіяни князь Андрій Барятинський, його заміняв полковник Іван Сенявін, полковник Василь Гор'єв, а з українців генеральний суддя Михайло Забіла, під скарбій Андрій Маркович та Осавул Федір Лисенко. Вони мали правити за рішительними статтями, даними Данилу Апостолу. Особливу увагу царський уряд звертав на контроль за надходженням прибутків у гетьманську казну. У 1735 році почалася російсько-турецька війна. В цьому році в ній взяли участь 6 тисяч городових козаків і 2 тисячі запорозців. Похід генерала Леонтьєва на Крим був невдалий, в ньому загинуло 9 тисяч чоловік, серед них немало і українців. У наступному 1736 році взяли участь у поході на Крим 4 тисячі городових козаків і 3 тисячі запорозьких, які значною мірою допомогли графу Міньху захопити перекоп Козлов, столицю Кримського ханства, Бахчисарай та Кінбург, тут знову немало лягло трупом українців, зокрема з генеральним Бучучним Семеном Галецьким. До речі, сказати, сучасні російські експансіоністи цілком безпідставно говорять, що Крим було захоплено тільки російською зброєю. Ми далекі від того, щоб вихваляти участь українців у цій несправедливій, цілком загарбницькій, тобто імперіалістичній війні. Але факти є факти, які існують незалежно від тих чи інших ідеологічних передзавзять. Козаки замість скріплювати свою державу, клали голови на чужих землях, бо мусили, честі це їм багато не приносить, Тим більше, що під час війни Україна заполонилася російським військом, котре вело себе неліпше татар під час їхніх нападів, і вельми наприкрювалося населенню. В 1737 році українці активно діли при взятті Очакова. Війна продовжувалася в 1738 році, і в наступному Бантиш Менський в своїй історії Малоросії пише про це так. 18 288 малоросійських козаків билися під прапором Фельдмаршала Мініха і графа Лассія в 1738 році. Кілька тисяч брали участь у молдавському поході. І весь цей час Україна стогнала від переходів та постоїв, а особливо земівель військ. Тодішній меморист Манштейн у современних записках Росії писав, навіть маючи тенденцію обілювати факти, Україна багато потерпіла від Турецької війни через чотирирічне квартирування російської армії постачання її підводами і всіляких утяжень з боку військових чиновників. Там таки сторінка 74 Отже, цікава виходила річ. Сини України гинули на чужих землях, а власна розорювалася і нищилася тими, що декларували її оборону. Ще одна особливість того часу. Царський уряд вельми часто міняв своїх управителів Україною. Вони приходили один за одним. Олександр Рум'янцев, за ним генерал Кейт, потім генерал-губернатор Михайло Леонтів, який, як пише той таки Бантиш Каменський, порушив свято до того бережну рівність між великоросійськими, та російськими чинами Генеральної канцелярії. За ним Іван Неплюєв та інші. Чому так чинилося? Зрозуміло, правителі мусили відчувати себе тут чужими людьми, тимчасовими, щоб не вкорінитися та не призвичатися до умов існування на цій землі. А отже, про ту землю не могли дебати, хіба про власне збагачення через грабунок та хабарі. Відтак ставали носіями і політичної реакції, яка на той час прийняла воїстину драконівські форми. Шаленіла в Україні так звана міністерська канцелярія, відновлена замість таємної фаворитом цариці Біруном. Анонімний автор історії русів – Справедливо писав, вона була достеменним виродком великої тої санкт Петербурзької тайної канцелярії і не приставала час від часу допитувати, розпитувати, катувати всіляким знаряддям і нарешті припікати розпеченою шиною нещасних людей, що до неї потрапляли. Діла її подвиги виглядали б у нинішній час маяченням у гарячці або верзінням божевільних, а тоді були вони найбільш важливі, таємні і зесковні. У ній тортуровано і мучено людей, наче в тому римському чистилищі, єдино за доноси та всякого роду причепки перехожих і квартированих солдатів, а особливо із втікачів та інших волоцюг. А доноси були про слово і діло государеве. І те слово і діло було для злочинців та лайдаків, наче сигналом або лозуном, або ж талісманом на їхню злобу і помсту, і складалося воно з трьох пунктів. Стосовно життя, честі і добра государевої особи та його родини. Кожного обивателя, хоч би він був найчесніша людина і знаної поведінки, тортуровано на донос усім відомого злочинця і лайдака. Коли не почастував хто як слід солдата і всякого волоцюгу, коли не обдарував або з необережності розластив, Чим-то вже горе тому. Волоцюга зараз іде до міського або сільського начальника і кричить перед ним, що має на такого і такого донести слово і діло государеве. Куй його і мене. Начальство не маючи нічого про начальство випитвати, але оторопівши з одного слова донощика забиває в кайдани обмовленого, а також доносчика, висилає їх під найстрогішою вартою і в найгострішій таємниці до Міністерської канцелярії. А там, не входячи в дослідження стану доносчика і обмовленого, причин самого доносу і чи може він бути справедливий, і не беручи навіть на розум, чи міг обмовлений з огляду на відстань і спосіб життя чинити яке зло государеві та його родині, яких він ніколи не бачив і бачити не може, але виконуючи сліпо свою інструкцію,